Розділ перший оповідає про місце, де народився Олівер Твіст, і про те, за яких обставин це сталося. Серед громадських закладів одного міста, яке з багатьох причин я краще не називатиму ні його справжньою, ні вигаданою назвою, є заклад, що віддавна існує майже у всіх містах, великих та малих, а саме гробітний дім. І в цьому робітному домі, дня, місяця і року, що їх я теж не збираюся повідомляти, бо для читача вони, принаймні, поки що не мають ніякого значення, народився смертний, чиє ім'я ви бачите у назві цього розділу. І ще довго по тому, як парафіяльний лікар вів прибульця у наш світ жалю і скорботи, питання про те, чи він виживе і чи одержить хоч яке-небудь ім'я, лишалося вельми сумнівним. Якби ні, то, мабуть, і життя цей не з'явився б, а коли би з'явився, то, складаючись із однієї і двох сторінок, безперечно, уславився б як взірець найстислішої і найправдивішої біографії в літературі всіх часів та народів. Хоч я зовсім не схильний твердити, що поява на світ у робітному домі є найбільшим, найзавиднішим щастям, яке тільки може випасти на долю людини, Мені все ж таки хочеться підкреслити, що для Олівера Твіста така обставина була найкраща з усіх можливих. Річ у тім, що Олівера дуже важко було змусити до того, щоб він дихав самостійно. Щоправда, це діло досить марудне, але внаслідок звички воно стало окрай необхідне для нашого існування. Тож деякий час він лежав, хапаючи ротом повітря, на повстяному матрацику, перебуваючи в нестійкій рівновазі між світом цим та потойбічним, причому до останнього явно ближчий. Якби протягом цього короткого проміжку часу Олівера оточували дбайливі бабусі, стурбовані тітоньки, досвідчені мамки і велемудрі лікарі, то йому, напевне, і неминуче настав би кінець. Та що поряд не було нікого, окрім старчихи, в голові якої туманилося від кількох кухлів пива, і лікаря, який виконував свої обов'язки за угодою з парафією, то Олівер і природа боролися сам на сам. Поборсавшись ще трохи, Олівер нарешті вдихнув повітря, чхнув і сповістив мешканців робітного дому про появу в парафії ще одного з рота – криком таким гучним, якого тільки можна було сподіватись немовляти чоловічої статі, що більше ніж три з хвилини було позбавлено такого корисного знаряддя, як голос. Тільки-но Олівер подав цей перший доказ справної діяльності своїх легенів, клаптяна ковдра, аби як накинута на металеве ліжко, заворушилася, Бліде обличчя молодої жінки на силу підвелося з подушки і кволий голос, затинаючись, вимовив «Дайте мені глянути на дитину і вмерти!» Лікар сидів обличчям до каміна, то гріючи, то потираючи руки. Коли молода жінка заговорила, він підвівся і, ставши в головах ліжка, сказав тепліше, ніж від нього можна було сподіватись о такої! Вам ще рано говорити про смерть?» «Та що це вона, Господь, з нею?» Озвалася й бабка, квапливо ховаючи до кишені зелену пляшку, до якої з видимою насолодою прикладалась у кутку кімнати. «Господь з нею! От коли вона проживе стільки, як я, та приведе тринадцятеро діточок, та з них виживуть Певно, така принадлива картина майбутнього материнства не справила належного враження. Хвора похитала головою і простягнула руку до дитини. Лікар подав їй немовля. Вона палко притисла холодні, безкровні уста до його чула, провела руками по своєму обличчю, безтямно озирнулася до здригнулась, здригнулася, упала на подушку і... Вмерла. Їй роздирали груди, руки, скроні, але даремно. Серце зупинилося назавжди. Їй говорили про надію і утіху, але вона давно їх втратила. «Ні, це кінець, місіс. Не знаю, як вас звати», – мовив нарешті лікар. «А ж, кінець». «Бідолашна жіночка!» – підтвердила бабка, підхоплюючи корок від зеленої пляшки, що впав на подушку, коли вона нахилилася, щоб узяти дитину. «От бідолашна!» «Не посилайте по мене, якщо немовля кричатиме», – сказав лікар, дбайливо натягуючи рукавички. «Цілком можливо воно ще завдасть чимало клопоту. Якщо розкричиться, дайте йому кашки». Він надів капелюха і рушив був до дверей, але біля ліжка зупинився і додав. А була вродлива. Як вона тут опинилася? Її принесли вчора ввечері, відповіла стара, за наказом наглядача. Підібрали на вулиці, непритомно. Прийшла вона, певно, здалеку, черевички геть стоптані. Але звідки саме і куди простувала, не знає ніхто. Лікар схилився над небіжчицею і підняв її ліву руку. «Знайома історія», – мовив він, хитаючи головою. «Нема обручки. Ох, ох ох Ну, добра ніч». Поважний медик пішов обідати, а бабка, ще раз хильнувши зеленої пляшки, вмостилася на ослінчику біля каміна і почала сповивати дитину. Який чудовий доказ могутності одягу подав малий Олівер Твіст. Ще хвилину тому, загорнутий у ковдру, він міг бути і сином вельможі, і сином жебрака. Найвисокопоставленіша людина навряд чи зуміла б визначити його суспільний стан. А тепер? Коли його обрали у благеньку, пожовклу від неодноразового вжитку коленкорову сорочину, вона, мов та наліпка чи бирка, відразу засвідчила, що він парафіяльний вихованець, сирота з робітного дому, безрідний, вічно голодний злидень, якому не судилося знати в житті нічого, крім стусанів та штурханів, яким попихатимуть усі і не жалітиме ніхто.